Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ Переклад де ТРУЦЕНКО. Розділ 46. Хемера та її витівки. Чотирикутна дзвіниця Ведерберзької церкви була побудована в 14 столітті. І над кожним з її фасадів красувалося по дві хемери. З цих вісьмох кам'яних фігур тільки дві виконували своє призначення. Виливали з пащі воду, що стікала з олов'яного даху. У чотирьох химер по одній на кожному фасаді пащі були забиті. Колишні церковні старости визнали їх зайвими, а дві химери вже розбилися. Втім, це не завдало особливого збитку дзвіниці, бо дві вцілілі химери цілком справлялися зі своєю роботою. Дехто каже, що найпевніший критерій життєвості мистецтва тієї чи іншої доби – виразність, якої досягають великі митці тієї пори в царині гротеску. Щодо готичного мистецтва, цю думку слід визнати беззаперечною. Ведербірська дзвіниця становила собою приклад досить раннього застосування орнаментального парапету на будівлі парафіяльної церкви, чого ми не бачимо на кафедральних соборах. Їх химери тут аж надто впадали в око, відзначаючись неперевершеною сміливістю художньої манери й оригінальністю задуму. В їхній потворності була, якщо можна так висловитися, своєрідна симетрія, притаманна не так для британського, як для континентального гротеску тієї пори. Всі вісім химер дуже відрізнялися одна від одної. Глядач був певен, що немає нічого потворнішого, ніж статуї на північному фасаді, поки не переходив на південний бік дзвіниці. З двох химер того фасаду лише те, що стояла в південно-східному кутку, має стосунок до нашої розповіді. В ній було забагато людського, щоб уподібнити її драконові, забагато сатанинського, щоб ототожнити з людиною, за велика подібність до звіра, щоб порівняти з дияволом, і недостатня схожість з птахом, щоб назвати її грифоном. У цієї камінної потвори була зморшкувата шкіра, короткі сторчкуваті вуха, очі вилазили з лоба а пальцями руку вона розтягувала свою пащу, ніби для того, щоб дати вихід воді, що виливалася з неї. Нижній ряд зубів був стертий водою, та верхній ще зберігся. Вивищуючись футів на два над муром, у якій вросли лапи, чудовисько вже 400 років реготало, дивлячись на довколишній світ, безгучну в суху погоду, а в дощ із бульканням, і пирханням. Трой спав собі під портиком, а дощ дедалі дужчав. Раптом потвора почала плюватися. Потім з її пащі, з висоти 70 фунтів, полилася тоненька цівочка. Краплі дедалі частіше забарабанили по землі. По струмінь групша набирав сили. Вода викидалася далі від дзвіниці. І коли дощ переріс у зливу, з даху ринули цілі потоки води. Плинна парабола віддалялася від муру перестрибувала цоколь, каміння, марморову обшивку пам'ятника і вдарила простісінько зсередину могили Фанні Робін. Нестримний потік з якоюсь мстивою люттю накинувся на свіжу могилу. Родюча, рудуватого вура земля в заглибині могили розм'якла, заворушилася і закипіла, мов шоколад. Вода прибувала дедалі дужче, розмиваючи землю і рев того водорию, далеко лунав у нічній пітьмі перекриваючи шум рясного дощу. Квіти, що їх так дбайливо посадив невтішний коханець Фанні, почали ворушитися і корчитися на своєму ложі. Осінні фіалки помало перевернулися голівками вниз і стали грудочками болота. Незабаром цибулини, промлісків та інших квітів затанцювали в бурхливій воді, наче городина в окропі. Кущуваті квіти спливли на поверхню, і їх понесло водою. Хоч спати було незручно, Трой прокинувся аж тоді, як уже почало дніти. Дві ночі поспіль він проспав, не роздягаючись, плечі заклякли, ноги теж, а голова була наче налита оловом. Він згадав, де перебуває, підвівся, взяв заступа і вийшов з-під портика. Дощ уже припинився, і сонячне проміння пробивалося крізь листя, забарвлене в зелені, бурі і жовті барви, та зрушене дощовими краплями. Кругом усе засяяло ясним блиском, що нагадував світлові ефекти пейзажів рейздаля і гобеми. Все дихало непередаваною красою, що народжується з поєднання води і різнобарних фарб з яскравим світлом. Омита тривалою зливою повітря не було такої прозорості, що осінні барви здавалися яскравими і зблизька, і зудалік, і далекі поля, розітнуті дзвіницею, здавалося з нею на одному плані. Трой попрямував посипаною рінію доріжкою, огинаючи дзвіницю. Доріжка вже була не кам'яниста, як напередодні ввечері, увечері, а залита бурою грезюкою. В одному місці він помітив на доріжці пучок волокнистих корінців, чистеньких, вимитих до білого, аж вони скидалися на пучок сухожиль. Трой підняв його. Невже це один з його перевоцвітів? Він рушив далі і раптом побачив цибулину, другу, третю. А вже ж, це його крокуси! З перекушеним від жаху обличчям Троць звернув за ріг і побачив, що ж накоїв потік Вода, що наповнила заглиблення в могилі, вже всякла у землю, і тепер там з'яяла діра Вся трава і доріжка залиті були грязюкою, що й раніше впала йому в оку Був заляпаний багном і мармуровий пам'ятник Майже всі квіти були вирвані з землі Їх підхопила вода, і тепер вони валялися скрізь догори корінцями Брови троє насупилися, він зціпив зуби. Стоячи перед понівеченою могилою, він ще не вперше в житті відчув розчарування в собі самому. Життєрадісна за натурою людина зазвичай відчуває, що вона обраниться долі, хоч і мало чим відрізняється від інших смертних. Троєві неодноразово спадало на думку, що йому нема чого заздрати особам, які посідають високе становище. Адже, щоб домогтися цього, треба бути іншою людиною. А він був цілком задоволений собою. Він не нарікав на своє не зовсім звичайне походження, на злигодні долі, на постійні блискавичні зміни в житті. Він був поглинитий собою, і його доля здавалася йому якоюсь особливою. Чомусь він був певен, що справи його колись налагодяться самі і увінчаються успіхом. Та того ранку ілюзії його розвіялися і трой зненавидів себе. Втім, той перелом тільки здавався раптовим. Кораловий риф довго і повільно наростає, аж вистромиться з морських бурунів. Часом, нам тільки здається, ніби подію викликав останній, заключний поштовх, а насправді вона давно вже назріла і готова була відбутися. Бідолаха стояв і думав, куди б йому податися. «Ти проклятий навіки!» Почувся йому нещадний вирок, коли він побачив, що загинули плоди його праці. Коли людина довго йшла в одному напрямку і геть знесиліла, у неї навряд чи вистачить снаги повернути в інший бік. Трой помало відійшов від могили. Він навіть не спробував засипати діру, посадити назад квіти чи бодай щось поправити там. Він просто кинув карти і назавжди відмовився від гри. Він тихо вийшов з воріт свинтаря, ніхто його не помітив, бо в селі ще спали всі. Пройшов через поле, що було позаду села, і так само непомітно вийшов на битий шлях. Незабаром Ведербері зник з поля його зору Тим часом Батшеба перебувала в добровільному ув'язненні у себе в Мезоніні Двері постійно були на замку і відмикалися, коли заходила Ліді для якої поставила ліжко в маленькій суміжній кімнаті Годині о 10 під час вечері, дівчина, випадково глянувши у вікно побачила за цвентарною огорожею вогник троєвого ліхтаря і сповістила про це Батшебі. Кілька хвилин дивилися вони на вогник, не розуміючи, що то могло бути а потім ліді лягла спати Вночі Бачаба спала не дуже добре Покоївка сопіла собі у сусідній кімнаті А господиння ще дивилася у вікно на Накволив вогник, що михтів поміж дерев Нерівно він горів То спалахуючи, то гаснучи, Наче світло крутного берегового маяка І навіть на думку не спадало, що хтось ходить перед ним туди-сюди Бачаба просиділа коло вікна, поки не пішов дощ і нещастий вогник тоді вона лягла і довго металася в ліжку. В її втомленій голові пропливали картини минулої ночі. Ще до перших проблесків світанку вона встала, вічнила вікно і вдихнула на повні груди свіже ранкове повітря. О восьмій в двері постукала Ліді і, бача, її впустила. «Така злива періщила вночі пані», – сказала вона. «А вже ж! Рясна така! Ви чули якийсь гамір на цвинтарі?» Чула. Здається, то вода бігла з двіниці. І вівчар каже так. Він пішов поглянути, що там коїлося. А, то Габріель був тут уранці? Так, він тільки зазирнув, як бувало раніше. Останнім часом він перестав до нас заходити. Але раніше, коли вода бігла з двіниці, вона тарабанила по камінню. А тут звук був зовсім інший. Наче кипівгорщик. Бачимо, попросила Ліді лишитися і поснідати з нею. Легковажна дівчина раз у раз поверталася до недавніх подій. «Ви не хочете піти до церкви, пані?» «Їй-богу, не знаю», – відповіла Батшеба. «Я думала, що вам захочеться поглянути, де поховали Фанні. З вашого вікна не видно цього місця, його затуляє дерево». Батшеба смертельно боялася зустрітися з чоловіком. «Пан Трой ночував удома?» – поцікавилася вона. «Ні, пані, мені здається, він поїхав у Бедмут». «Бедмут?» Ця назва відразу ж викликала образ Троя і нагадала про його вчинки. Але тепер подружжя розділяла відстань у 15 миль. Вачебі було й вкрай неприємно розпитувати Ліді про чоловіка, і досі вона старанно уникала цього. Але тепер уже весь будинок знав, що вони посварилися, тож не було потреби приховувати правду. «Батчеба дійшла до такого стану, коли перестаєш заважати на те, що скажуть люди». «Чому ти думаєш, що він поїхав туди?» – запитала вона. Сьогодні вранці, ще до сніданку, Лайбон Тол бачив його на бедмутському шляху. Бачи, аж легше стало. За останню добу вона втратила в свою молоду життєрадісність, не набувши натомість філософського спокою зрілих років. Їй захотілося трохи прогулятися. І ось, поснідавши, наділа вона капелюшок і попрямувала до церкви. Була дев'ята ранку, люди… Перекусивши, вже повернулися на роботу. І навряд чи вона могла б когось зустріти на дорозі. Знаючи, що Фані поховали в кутку кладовища, призначеному для знедолених, як казали в парафії, за церквою. В тому місці, якого не було видно з дороги, вона не втрималася від спокуси подивитися на могилу, хоч відчувала якийсь нез'ясований страх. Вона не могла позбутися думки, що вогник, якими готів вночі між деревами, якось стосується її суперниці. Бачоба обігнула контрфорси дзвіниці, і побачила плиту з порожнім заглибленням і надгробний пам'ятник з мармуру з ніжними прожилками, весь заляпаний багном. Ту саму картину, на яку дві години тому дивився трой. З іншого боку могили стояв Габріель. Його погляд був теж спрямований на пам'ятник. Бачоба підійшла так безшумно, що він не помітив її. Вона не відразу розгладіла ім'я Фанні на мармурі, і роззиралася довкруги, розшукуючи убогий горбок, який у таких випадках насипають над могилою. Потім вона простежила очима за поглядом оука і прочитала початкові слова напису. Поставлено Френсісом Троєм, на згадку про найдорожчу йому Фанні Робін. Тут оук побачив-бачи, бо й допитливо на неї глянув. Його вкрай здивувало, що пам'ятник поставлений Троєм, і захотілося знати, як вона до цього поставиться. Але вона була не дуже схвильована. Душевні потрясіння, здавалося, стали пересічним явищем у її житті. Вона привіталася з Габрієлем і попросила його взяти покинутого троєм заступа і засипати заглибину землею. Поки Оок виконує її бажання, Вачеба позбирала квіти і почала їх розсаджувати, розправляючи корінці і розгладжуючи листочки з цією ніжною дбайливістю, з якої жінки зазвичай поводяться з рослинами як іначе відчувають це і добре приймаються. Потім вона виліла Оуку сказати церковному сторожу, щоб той отхилив олов'яний жолоб під пащею хемери, щоб уникнути в майбутньому подібного нещастя. Відчуваючи, що у неї в серці немає любові і лишилася тільки гіркота, викликана інстинктивними ревнощами, бача б вмисне виявляла великодушність. Потім вона навіть витерла з пам'ятника Грязюку, наче їй подобалися написані на ньому слова, і пішла додому.